ВОЛЯТА БОЖИЯ 8 ЛЕКЦИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ 28 НОЕМВРИ 1923 ГОДИНА СОФИЯ ТАЙНА МОЛИТВА Ще имате един пропуск до идущата сряда. Аз ще ви кажа, мир, вие ще отговорите, Мирът носи Божията радост Произнесохме всички заедно три пъти дадения пропуск Мирът носи Божията радост Прочете се резюмето върху темата Отличителните черти на целомъдрето и благоразумието Прочетоха се няколко теми върху Отличителните черти на гордостта и щеславието Тема за идущия път Отличителните качества на мъжа и жената Вие ще разгледате отличителните качества не на сегашните мъже и жени, и то обективно, като че не се отнася за вас, а тъй, както са мъжът и жената в природата, идейно какви трябва да бъдат. Сега да имаме едно малко музикално упражнение. Ще изпеем думата мир. Колко слога има тя? Един. Понеже има само един слог, за е мир. Тя е едносложна дума. Колко букви има? 4. Сега ще пеете думата мир с постепенно повишение на тона и после с постепенно понижение. При повишението вземате тоновете до, ми, сол, до, а при понижението се пее от горно до, долно до. До, си, ла, сол, фа, ми, ре, до. Колко стъпки има на слизане? 8. Накачване? 4. От какво произлиза тази разлика? Сега, като съберете 8 и 4, колко правят? 12. А като съберете 1 и 2, прави 3. Значи имате числата 4, 8 и 3. Те означават хармония в окултната музика. Числото 4 е бащата, който прави 4 стъпки, за да възлезе нагоре. Това е тонът на мъдростта. 8 стъпки надолу – това е майката. При слизането стъпките трябва да бъдат всякога по дребни Ако крачеш повече, ще паднеш. При качването стъпките са по-малко – 4, защото по-големи – двойни са те. Който се качва горе, поедри стъпки прави, иначе ще падне. Ще ви запитам, какво нещо е музиката? Само кога можеш да пееш? Музиката е първото видимо изявление на любовта. Когато за първи път се събудили ангелите на небето, почнали да пеят. И така те се събудили. Като почнали да пеят, светът почнал да се създава. Те и досега пеят. Значи, видимата, Външната страна на съзнателния живот всякога започва с музика. Ако разглеждате това един ден, когато станете ясновидци, ще видите, че пеенето започва тогава, когато любовта заговори в сърцето на човека. Вие и сега сте ясновидци, само че надребно. Не, че не можете да виждате, това не е обида. Но пред вас има препятствия. Качвате се нагоре, а хоризонтът ви е тесен. Но един ден, когато се качите на високо и просторът ви бъде широк, тогава ще почнете да виждате добре. При пеенето съзнанието всякога прониква. Не можеш да пееш, докато не обикнеш, докато не съзнаваш. Даже и този, който никак не знае да пее, щом се влюби, почва да пее. Това е вярно и в природата. Щом обикнеш, почваш да пееш. Не само хората, но и животните пеят. Пеене има даже и в дърветата, и в изворите, навсякъде. Сега на вас може да ви се вижда чудно, как е възможно извор да се влюби. Да пее, чудно ви е, но загадъчна е песента на Извора. За да разберете тази мисъл, идете малко по-далече, в едно философско разсъждение. Например, вземете едно същество, на което съзнанието е по-ниско от вашето и проявете към него своята любов. Не би ли се очудило и същество, ако ти искаш да му покажеш, че го обичаш, и проявяваш своята любов чрез ръката си, то ще каже, защо ме стискаш? Защото ти обичам. Любовта в ръката ли седи? Не. Тя може да се прояви чрез ръката, но не е в ръката. Може да се прояви чрез сърцето, но не е в сърцето. Колкото ръката е извор на любовта, толкова е сърцето. Казваш, сърцето ми боли. Не, сърцето не може да ти боли, но понеже накоплението на енергията, която се набира в сърцето е голямо и не може да изтича правилно, влюбеният почва да усеща едно стягане в сърцето, едно голямо напрежение и тогава всички казват, по-малко любов трябва. Тоест, казано на наш език, по-малко напрежение трябва. И тогава той затваря сърцето си, за да не се пукне кранат. После някой казват за някого, от много любов мозъкът му се напрегнал. Не, любовта не е нито в мозъка, нито в сърцето, нито в тялото. Вие може да направите опит с един извор, да видите, че той люби. Идете при един балкански извор и измерете най-низкото ниво на водата му. След това и шестете го хубаво, докато не остане никаква тиня в него и през това време проектирайте своята любов към водата на този извор. Като поседите там половин или един час, ще забележите, че нивото на водата в този извор се е повдигнало с половин милиметър. Ще кажете, това е случайност. Не е случайност. Направи следния опит. Примери широчината на ръката и на врата на някой човек, преди да е влюбен, и после, след като се влюби, и ще видиш дали има разлика. Разширение има в този човек. По същия закон и водата се е разширила. Вие ще кажете, че и това е случайност. В такъв случай аз мога да кажа, че разширението изобщо е случайност. Да, но философията е там, че любовта се чувства навсякъде. Любовта може да я намерите и в растенията. И тук можете да направите същия опит, какъвто направихте с извора. Изобщо, за да видите, че в природата има съзнание, че всичко чувства, любовта се иска на накусет. Премерете с една точна мярка колко са широки и дълги листата на някое растение и после проектирайте вашата любовна мисъл към тях. Не когато то има плодове, защото ще ви прати плодовете си, но когато още не е завързало и ще намерите, че листата му са станали с една четвърт от милиметъра по-обимисти. В това растение става едно разширение което показва, че то чувства любовта и иска да каже «Аз те обичам и ако дойдеш идущата година при мене, ще Ти дам от най-хубавите си плодове». Съзнанието на тия същества, които са на земята, е в ниша степен на развитие, но духът им, който е в по-висшите светове, чувства тази любов, и чрез органите си се изразява като казва, аз ти благодаря за вниманието, благодаря ти, че ми изпрати едно любовно чувство, благодаря ти, че ме поля с вода. Питам ви, ако почнете да мислите така, ще считате ли, чето и дърво не чувства? Свещено е той дърво. Нали има свещени дървета? Как станаха тия дървета свещени? Свещени станаха не самите дървета, а техните духове. И тъй. Музиката е проявление на любовта във вашата душа. Музиката, пеенето е събуждане. По някой път има механическо пеене, но в истинското пеене има едно успокояване. Който пее истински, той трябва да пее само за себе си, защото, щом мисли за обкръжаващата среда, това е ограничение. Щом пее за себе си, той в дадения момент е по-голям от всички хора наоколо. Физически той е по-малък, но духовно е по-голям. Щом съзнаваш, че всички хора са като тебе, значи се съединяваш с тях. Всеки човек е единица от едно велико цяло. Следователно, в дадения момент може да схващам всички хора като материални единици, а същевременно може да ги съзнавам като души, като тела, като сърца и като умове. Значи, в пеенето има едно голямо разширение, едно успокояване. Като пеете... Ще избирате съответни на разположението си думи. Българите започват Стоян си мами думаше Какво искат да кажат с това или друга някоя песен Отивала мума на извора и така нататък. Туи са песни от народния бит. Тези песни са съвсем извратени. Първоначално тяхното значение е било друго. В сегашните нови песни почти няма поезия. Сегашното пеене аз го считам само за упражнение, за приготовление за бъдещата музика. В класическите парчета има идея. Те са продиктувани от нещо по-високо, а останалите са повече упражнения. Упражненията не са лошо нещо, но песните са нещо велико. Някой казва «Е, какво нещо е песента?» Чудна работа Аз наричам моята любов едно окултно упражнение. Тя не е песен. Ще стане песен. Но докато стане песен, трябва да има такива песнопойци. Защото песента става чрез песнопойците. Ще кажете как тъй. Вземете едно парче и накарайте един първокласен цигулар, виртуоз, да го изсвири. Накарайте след това някой обикновен цигулар да го извири и ще видите грамадната разлика. Казвате, отлично парче, отлично, но при великия цигулар цвете мило, цвете красно, при някой велик цигулар е чудо, а при обикновен е обикновено. Слушайте последния и казвате, стига вече, разбра го. Следователно, Хубавите песни, само хубавите, красивите души могат да ги пеят. Само една красива душа може да пее упражнението «Бог и любов». Някой път, като ви слушам, че пеете «Бог и любов», чуде ви се каква е тази любов. Защото ако в действителност бихте изпели само веднъж, както трябва «Бог и любов», моментално щяхте да се промените и като се върнете вкъщи, не бихте могли да се познаете. Бог е любов, пеем, значи приближаваме при Бога, при Неговата благост. Знаете ли какво е благостта на Бога? Вчера ви говорих за едно от качествата на Бога. Ти, като отидеш при Бога, никога не ще можеш да кажеш една лоша дума. Каквото си намислил да кажеш, всичко го забравяш. И като слезеш на земята, казваш си, защо не му казах това, онова? Ти като отидеш при Бога, забравяш да искаш книги, дрехи, знание, сила, всичко забравяш. И като се върнеш, казваш си, къде ми беше ума? Аз всичко забравих. И знаете ли на какво мя за вашето положение? В Англия, в едно от подбудителните събрания, се явява един велик проповедник. Той бил много красноречив човек и всеки, който отивал да го слуша, се захласвал. Един от тези джипчи обирачи, казва: А, аз няма да се захласна. Аз харесвам този проповедник. Той върши за мене една велика работа, понеже всички, които отиват да го слушат, се захласват. Ще отида при всеки захласнат. И ще го убера. Отива той в църквата, сяда при един богат човек и го чака да се захласне. Седи и си казва, чакай, изведнъж няма да пристъпя, ще гледам да се захласне, че тогава. Чака, чака и не усеща как се захласва и той сам. Всички се събуждат, събужда се и той. Е, този път не успях, ще отида втори път. Отива втори път, проповедникът пак започва, но джепчията си казва, ще почакам отначало малко, докато се позахласнат. Не усеща обаче как се захласва и той. Като ходил десетина пъти и все не успявал, казал си най-после, повече няма да ходя, рискувам да се загубя занаята. Такова нещо е великата истина в света. Ще отидеш веднъж... Дваш при нея, ще се захласнеш и повече няма да буташ в никой джоб. Защо хората не искат да отидат при великата истина, ще се загубят за наята, нищо повече. Да изпеем още един път мир. Сега аз ще ви говоря върху едно качество, което всички абсолютно трябва да имате, без никакво изключение. И без никакви разсъждения. То е, че всички трябва да се научите да изпълнявате волята Божия. Няма какво да ви го налагам, това е един общ закон. Ще изпълните волята Божия и без разсъждения. Волята Божия, това е един всемирен закон, изпълнението на който е един временен акт. И когато говоря за изпълнение на волята Божия, разбирам всичките моменти на проявление на тази воля в даден случай. Защо? Защото този акт в дадения момент подразбира благото на всички същества без изключение. Да изпълниш волята Божия в даден момент подразбира да направиш едно благо, което се отнася до всички същества, без изключение, не на един човек, не на едно общество, не на един народ, на всички същества. Този е Великият Закон. Някой казва, аз изпълнявам волята Божия. Не, не, ти изпълняваш твоята воля, волята на още много други същества, но волята Божия не изпълняваш. Разбрахте какво значи да изпълниш волята Божия. Той е подразбирал и Христос. В твое изхващане и изпълнение на волята Божия, човек може да стане велик. Вашата воля е тази, която ви разслабва. Ако един ваш акт не включва благото на всички в себе си, това е слабост. Сега той не може да се доказва, но трябва да се опита. Ако вие се опитате да изпълните волята Божия правилно, ще забележите голямата промяна, която ще стане във вас. Някога аз слушам да казват за някого, а, той се влияе. Да, щом изпълняваш волята Божия, ти ще се влияеш и ще бъдеш под влиянието на един, на втори, на трети, на четвърти. И на много други, но не и под Божието влияние. Изпълниш ли волята Божия, ти ще бъдеш под едно влияние само. Под влиянието на Абсолютното. Бъдеш ли под влиянието му, ти от никого няма да се влияеш. Кой ще ти влияе тогава? Мислите ли, че ако аз бъда едно голямо езеро и в мене се влива една малка вода, та аз ще се повлияя от нея? Мислите ли, че ако аз съм една река, която се влива в океана, та ще повлияе на океана? Не, нищо няма да му предам. Унази вода на океана има една форма, а водата на реката има друга форма. Следователно, според той изхващане, ако не искате да се влияете, трябва да държите ума си свободен и във всеки един момент, всеки акт да включва благото на всички същества. Ама не го заслужава? Не, ти ще служиш на Бога, а за петко, за драган, няма да мислиш. Стари дертове няма да има. Че този имал да плаща? Не, само един акт от тебе ще има. Да служиш на Бога. Е, питам сега, има ли някоя обида в света, която да е толкова дълбока, че да не може да се оправи? Да допуснем, че аз съм обидил някого от вас, макар че не съм обидил никого. Тие, които мислят, че съм ги обидил, това е тяхно схващане. Аз го оставям на тяхна сметка. Питам, в какво съм ви обидил? Да допуснем, че вие сте професор в някой университет, но аз подействам да ви уволнят. И заемам вашето място. Вие минавате покрай университета, казвате. Той ми взе мястото. Характер няма у него. Това, онова. Аз съм професор вече. Е, допуснете сега, че аз като съм в университета, без да знаете вие, подействам да ви направят ректор. Сега, каква ще бъде вашата философия? Вие като не знаете кой ви е назначил, ще кажете... А, той ме изпъди от университета, вземи мястото, но проведението ми помогна, Направиме ректор. Чакай, аз ще му се отплатя. И първото нещо като ректор, какво ще направите? Ще се поставите малко неприязнено към него. Това е неразбиране на живота и в него няма никаква философия. Всичките ваши постъпки като ученици на една окултна школа, трябва да ги поставите на място. Трябва да знаете, че като ученици всичко каквото ви се случи, то е предопределено. Нищо не е случайно и вие не можете да го избегнете. Програма има вътре в школата, която се спазва най-строго. Сега разсъждавайте добре. Аз ви задавам следните философски въпроси. Каква нужда имаше да бият христа? Небето не беше ли силно да го освободи от тези римски тояги. В дадения случай Христос беше ученик в школата. Той напусна небето, забрави високото си място и дойде със смирение на земята, дето биде подложен на изпит. Той не казваше, че беше Господар. Той казваше: Тук аз съм слуга. Питам, каква нужда имаше да го бият? Невидимият свят не беше ли силен да го избави? Можеше да го избави. Казва се, че небето е всесилно. Е, питам тогава, как ще си обясните това противоречие? Защо трябваше да бият Христа? Не само, че го биха, но защо му трябваше да му се присмиват. Заковаха го на кръста и му се присмиваха отдолу. Защо трябваше да бъде тъй? Какъв смисъл имаше това нещо? В лицето на Христа ние виждаме един велик пример на онова велико любовно чувство, на онази велика Божия любов. Характер имаше в Христа. Той казваше, прости им, боже, прости. Ако те знаеха нещата Тъй, както аз ги зная, ако те разбираха нещата Тъй, както аз ги разбирам, и ако те са готови да изпълнят волята Ти Тъй, както аз съм готов да изпълня, не биха сторили Той. Един ден те ще научат това. Прости им. Е, какво каза Господ? Ще им простя, но един ден тояга ще има. Тояга ще има, разбира се. Чудни са хората. Ако праведният бият с тояга, оплюват го, заковават го и му се присмиват на грешният, трябва ли да му се простят греховете и да мине без бой? Ще му се простят греховете, но и тоягата ще дойде. От кого? От твоите подобни. От твоите другари, с които си ял и пил. Те ще кажат... В тебе характер няма. Обеждение няма. Аз гледам философската страна на въпроса. От толкова време говоря, а у вас, у някои от учениците, ги няма тези елементарни разсъждения. Някои, които минават за много умни, разсъждават детински. В какво ти детинското разсъждение? Детинското разсъждение седи в това... Че ние мислим как някой могат да ни повлияят. И за потвърждение на тази своя мисъл, някой ще ни цитират стихове от Писанието, от някои философи, от къде ли не. То е смешно. Човек не може да се повлияе. Ако хората можеха да се повлияят, то до сега добри ще ха да станат. Някой казват, учителя е им повлиял. Ако аз мога да ви повлияе, вие свети и щахте да станете. Това е един факт, обаче вие сте такива, каквито си искате, а не каквито ви говоря. Где съм ви повлиял? Не, не съм ви повлиял. Вие можете да бъдете такива, каквито искате, а Законът говори. Вие можете да измените вашия живот, у вас има сили. Вие сами можете да измените вашия живот към добро, към Бога. В окултната школа има два велики закона, които са неизменяеми. Причината следствие не може да бъде и следствието причина не може да бъде. Сега да определим това. Майката дете не може да бъде и детето майка не може да бъде. Вие ще ми докажете обратното. Как? Чето и дете като израсне, може да стане майка. Но това не е философия. Философията не е във времето и пространството. Ако вие изисквате нещата във време и пространство, то е друго нещо. Имате точките А и Б. Те се движат и образуват права линия. Ако имате само една точка А, на къде ще се движи тази точка? Влиянието ѝ може да бъде към Б, т.е. А може да се движи към Б, а може и точката Б да се движи към А. Това са два полюса. В дадения случай А може да бъде по силна от Б, но може и обратното да бъде, т.е. Б да е по силна от А. Сега предадените условия, а положителната страна, е по-силна от отрицателната. Следователно, електричеството се явява на по-слабата страна. И в живота е така. Само слабите хора се проявяват, силните хора не се проявяват. Всички хора, които се проявяват като философи, писатели, това са все слабите хора. У вас се явява една мисъл. Как това са великите хора? Ами че слънцето може ли да се прояви на земята? Слънцето у вас на гости може ли да дойде? Не може. Вие сте чудни. Слънцето на гости не можем да го поканим. Не, че не може, но нямаме място къде да го турим. Той е един милион и половина пъти по-голямо от земята. Къде ще го турим? Ще му кажем. Молим ти се, сиди си на мястото. Ние обаче можем да отиваме на гости на Слънцето и там има място за нас. Бог при нас не може да дойде. Вие ще кажете, Бог живее в нас. Това е друг въпрос. Това, дето казваме, че Бог живее в нас, това е само проявление на Бога. Проявление на любовта. Бог като люби и любовта живее в нас. Но той е само едно ограничение на Бога. Животът седи в малките неща. Бог като живот може да се прояви у нас, но Бог като любов във всичката своя плътност сега не може да се прояви у нас. Няма още условия за това. Един ден, когато дойде любовта, ние ще отидем при него. Той няма да дойде при нас. И тъй. Като живот, Бог идва при нас, а когато трябва да го познаем като любов, ние ще идем при Него. Някой от вас казват, и ние можем да отидем при Бога. Хубаво това трябва да докажете сами на себе си. Следователно, а само не може да се движи към никаква посока, значи то не може да се влияе. Обаче, отде проистича влиянието, то е момент на съзнанието. Сега искам да имате едно философско, едно окултно схващане. Под момент на съзнанието, ето какво аз разбирам. Този момент не включва никакво време и пространство. Вие сте свободни в себе си. Имате прекрасно разположение, но у вас се зароди едно малко желание. Щом мимате най-малкото желание, вие вече се влияете. Обикнете ли някого, вие вече се влияете. Не само вие се влияете, но и този, когато обикнете, също се влияе. Вие някой път казвате, че този когато вие обичате, не ви обича. Да ви обича, значи да се влияе от вас. Той казва, аз не искам да се влияе от вас. Защо? Защо? Ще го питате. Ти обичаш ли ме? Любовта ти истинска ли е? Ами докажи я. Ако ме обичаш, направи ми една къща. Ако ме обичаш, качи ме на каруцата си. Ако ме обичаш, опечи ме едно прасенце, една кокошка. Той оной. И виждаш, този, който ти обича, станал цял слуга. Се за той, обичаш ли ме? Е, питам, при той разбиране на любовта, каква свобода може да има? Любовта не пита, обичаш ли ме, защото това е един момент. Ти ще осъзнаеш в себе си в даден момент, че ти обичаш и че те обичат без никакви граници. Така трябва да бъде. А вашите разсъждения ви довеждат до други схващания. Ако искате да си самовъзпитавате, то с сегашните си разбирания по стария начин не можете да се възпитавате и не можете да си самовъздействате. Ще бъдеш без желание. Е, как ще ме разберете сега? Какво означават думите без желания? Аз не ги разбирам тъй, както теософите ги разбират. Ще изясня мисълта си. Представете си, че имам една много хубава ябълка, която обичам и я държа в стаята си, за да я гледам. Дойде някой от дома, видя я и той я обикне. Седнем и двамата около нея и двамата я обичаме. Дойде трети и той я обикне. Дойде четвърти, пети, шести, десети, всички я обичаме, всички седим наоколо и в обичта няма нищо лошо, но лошото е, че в даден момент у мен се поражда желание да взема ябълката и да я изям. В този случай аз вече се влияя. У всички се поражда желание, спор, кой да изяде ябълката. Аз казвам, аз се отказвам, вторият също, третият, четвъртият, десетте, всички също се отказват. Ябълката остава. Сега ябълката сама ще разреши въпроса. Тя казва. Аз съм много благодарна за всички услуги, сторени от вас, но ще ми направите още една услуга. Каква? Ще ми посеете и след като минат 10 години, ще ви се отблагодаря. Ще имате търпение. След 10 години, като минете покрай мене, ще ви кажа. Вземете си сега ябълки, колкото искате. Той са великите схващания в Божествения свят. Желаеш ли нещо само заради себе си, ти се влияеш вече. От тебе ще се зароди и завист, и гняв. Ще си кажеш, аз обикнах тази ябълка, но моята мисъл е безкорисна. Сега ще положите този закон на безкористие вътре в душата си и ще работите. Не е лесна работа да се освободите от всичките остатъци на миналото, аз ги наричам атавистически. Вие сте ги придобили от хиляди съществувания, през които сте минали. Колко отрицателни качества са се наслоили вътре в ума ви, в сърцето ви, в волята ви и тези качества сега изпъкват. Например, някой човек убива. Защо убива? Мислиш ли, че той като човек е научил това? Не, той е научил това изкуство някога си, когато е живял като тигър. Някой обича да души хората. Той, когато е бил като паек, е обичал да души. После всичките хитрости, лукавства ги е научил, когато е минал през животинското царство. Той трябва да поправи всичките животински. Атавистични навици на своя характер Да ги облагороди Този е благороден човек Казват за някого Отворя книгата на неговото минало Гледам Някога си е бил вълк Аз съм благороден човек Да Изял си сто овци И не си платил за тях Благороден си бил На друго място гледам Някой бил Боа, Удушил 10 души и този дълг не си е платил, но е вили се като човек, това е друг въпрос. кармически колко живота има да изплащате в сегашния си живот? Като казваме, в грях ме зачена майка ми, разбираме далечното минало. Човек е грешил, грешил и сега има много недъзи. Един ден ще плати за това. Как? Чрез закона на любовта ще плати на всички тия същества. Мислите ли, че един кемюрджия, който е изсякал толкова дървета, няма да плати? Не. Като дойде кърмическият закон, той ще плати всичкото й до стотинка. Той ще посъди всички сечени от него дървета и тогава ще се завърне на небето. Няма да остане нещо, което да не плати. Сега ние имаме в живота си една велика задача – да научим хората да бъдат милостиви не само към хората, но и към животните и към растенията. Той е великият Божи закон. Тези работи Бог ги е изправил, но недъзите са в нас. Той ги е изправил отдавна, няма наша погрешка, която Бог да не е изплатил Някому ти си изкревил тялото, Бог го е поправил, но това го е турил на твоя сметка. Ти си избил толкова животни, той ми е възвърнал живота, но всичко това е турил на твоя сметка. Отбелязал е, че си бил жесток човек. Тази черта е отбелязана в твоя характер. Един ден ще идиш при Бога и ще му кажеш Господи, аз съм готов да ти служа да изправя всичките си грехове и той ще те постави на изпит. Ще кажеш «Едно време в грях ме зачена майка ми и грехове правих, но сега искам да ме заченат любовта, мъдростта и истината и с тях да ти служа. Ако в грях ме е заченала, значи може и друго яче да ме зачени». Следователно, като ученици, всички трябва да желаете да бъдете заченати по друг начин. То е новораждането, за което Христос проповядваше. Ако се не родите изново, Той не говори за раждане в грях. Роденото в плът, плъте, а новораждането от духа, дух ще бъде. Като сте родени в дух, дух ще бъдете. Това е великата задача. Тъй ще работите. А сега вие седите и тъй, както сте родени, искате да бъдете добри хора. Вашите сегашни добрени, знаете ли какво млязат? Една капка вода, като падне на сухата земя, море може ли да направи? Толкова и вие сте добри. Ако една капка вода падне на сухата земя, рекичка може ли да направи? Толкова добри и вие ще бъдете. Казва Христос, без мене нищо не можете да бъдете, т.е. ако се не родите в любовта, ако тя не влезе вътре в вас, вие ще бъдете в стария живот и само дългове ще трупате. Та сега, не че не трябва да имате желание, но всяко желание, което се проявява, трябва да бъде от друг род. И колко е трудно да дадеш на един човек той, което обичаш. Има ли сте такава опитност? Има ли сте? Например, гладували сте два-три дена и тък му седнете да се храните, дойде някой да ви иска малко хляб. Как ще се почувствате? Ще ви мрътне сърцето и ще кажете, аз съм гладувал толкова време, а сега дошли хляба да ми искат. Не, трябва да кажете... На драго сърце, заповядайте и като дадете, да забравите това, като че нищо не се е случило. Вие седите и си казвате, гледай му ума, това човешчина ли е, аз да гладувам, а не му да дам хляба си. Така разсъждавате всички. Аз не ви осъждам, но казвам, че по този начин на разсъждение, вие всякога ще имате А и Б тогава А къмто Б равно на Б къмто А. Имате друга една величина АБ къмто Х равно на Х къмто АБ. Хиксът е един неизвестен резултат, но този резултат може да е равен на друга някоя величина, с която ще има известни отношения. И тъй в великата природа Последствията на нещата са неизбежни. Не се плашете от това, но знаете, че всеки един акт, всяка мисъл, всяко чувство на съзнателния живот си има своите последствия и с хиляди години там тече. И в писанието се казва, доброто Бог го въздава с тисячи векове, едно добро може да се предава до 25 000 години, зато и трябва да бъдете внимателни, но във вашите разсъждения да няма страх. Влияете ли се, имате някакво желание? Тогава у вас трябва да остане само едно свещено желание – да изпълните волята Божия. Що е волята Божия? Вън от времето и пространството в даден момент – Вашите постъпки да включват благото на всички същества в Вселената. Мислите ли тъй, вие ще бъдете всесилни и в даден момент ще можете да направите всичко. Този е великият закон, който трябва да спазвате и да мислите върху волята Божия. Да вършите волята Божия, това не е нещо, което можете да направите механически. Важното е това. Разкривам ви един велик закон. Ама да не дойдете при мене да ми кажете, не може ли по друг начин? Никаква философия. Ние говорим извън времето и пространството. Без философия. Ама то и ще ми отнеме време? Не. Да изпълниш волята Божия, никакво време не се изисква. Никакви разноски в това няма. Волята Божия... Може да изпълни този, на когото умът ни е ангажиран никъде. Този, който иска да изпълни волята Божия, трябва да бъде свободен, а свободният ум, свободното сърце, свободната воля, всичко могат да направят. Вие можете да бъдете свободни. Всеки един човек се ограничава от своите мисли, от своите желания. И от своите действия. Така седи великият закон в света. Второто нещо. Тия наши мисли, чувства и действия имат вторични резултати в света. Има влияние чрез отражение. И тъй. Ще изпълнявате волята Божия. Ще приложите този закон, за да изгладите съществуващата дисхармония. Защото между вас има една дисхармония. Мене това не ме беспокои, защото аз съм дошъл до друго едно разположение. Дисхармонията, която съществува между вас, за мене е много приятна. Аз като се върна от дома си, свиря си, пея си, радвам се и си казвам. Успяват тези ученици. Но в света съществува друг един закон. Докато едете и пиете, е много добре, но докато се свърши голеят, кръчмарят иска пари и като нямате, ще ви набие. Обратна реакция ще има. Аз искам да минете с по-малко страдания, по възможност с по-малко страдания. Да се заблуди човек, аз наричам страдание това. Една сестра дойде една вечер при мене и казва, учителю, Позволи ми да си замина, да си самоубия. Не ти позволявам. Защо? Ами ти си яла и пила толкова време, а сега трябва да плащаш. Чакай, няма никакво самоубиване. Аз имам ниви. Ще ги прекопаеш, ще ги разореш. До тогава ни помен няма да има от самоубиване. Всичките въжета са скрити. Аз знае какво значи това. Този дух който е направил толкова пакости, сега иска да се провре, незабелязано, че като отиде на друго място и там да прави пакости. До сега аз плащах, а от сега ти. Това е закон. Лесно е да кажем да се заминем. Няма да се заминем. Да се проврем без да плащаме. Вие трябва да научите този закон. Някой казва да умра. Ами знаете ли, че като излезете от тялото си, ще дойдете до една врата, дето вратарите ще ви хванат, ще ви оберат, ще ви вземат всичко до иглица. Нищо няма да ви оставят. Вие още нямате тази опитност. Някои като умрат, все се крият. Дълго време ходят измежду хората. Някой път ще трябва да минете през една баджарница, през втора, през трета. 44 са те. Там ще опиташ много неща и като излезеш, знаеш ли какво ще стане с теб, няма да остане никаква форма от теб. Ще се изгубиш. Няма да знаеш какъв си и кой си бил, стоян, драган. Никаква форма няма да имаш. Няма да остане нещо, на което да се опреш. Няма да мязаш даже и на един лист, който вятърът повява из пространството. Ще дойдеш до положението на един пътник, който е изгубил пътя си, пред очите на когото всичко е мрак и тъмнина. Сега у вас има една особена философия. Като дойдете до писанието, мислите, че всичко знаете и казвате. Този стих казва тъй, онзи тъй. И така нататък. Някой казва, аз съм чул гласа на Господа. Ако вие сте го чули, аз съм го чул. Някой ще каже, на мене Господ е говорил. Ако на вас е говорил и на мене е говорил. Сега ще сравним казаното на вас и казаното на мен и ще видим плодовете на казаното. Защото в Божиите думи плодовете имат еднаква цена. Може да са кирливи, но като ги измием, те никога не губят своята цена. Те никога не губят и своята сила. Божиите плодове са еднакви. Тък като ви проговори Господ, какво ще стане с вас? Много от учениците тук ми казват, че Господ им е проговорил. Аз ги слушам, като ми казват, че Господ им е проговорил. В даден момент им кващам вяра, че Господ им е проговорил, но след един ден някой от тях ми казва: Там, унази сестра, не искам да я срещам, не съм разположен към нея. Аз знае вече доколко Господ му е проговорил. Това вече не се търпи. Веднъж, два, три-ш, тя го прикали вече. Ами, че ти не си ли прикалил? Кой от вас не е прикалил, я ми кажете? И ангелите, и всички са прикалили. Единственото същество в света без изменение, което аз ная като съвършенство, това е Бог. Оттам насетне, като започнеш от Него надолу, у всички ще има по нещо несъвършено. Значи, света на проявленията има видоизменения. Като дойдем до обикновения, до човешкия свят, Тие изменения ние наричаме гняв, омраза, злоба. Всички тези отрицателни проявления трябва да ги превърнем в положителни. Всички тези неща са препятствия, които Господ е турил, за да опита нашата любов. Той казва, тои препятствия, можеш ли да го преминеш? Бог ще те тури в положението на баща, мъж, жена. И като минеш тези изпитания, първото възнаграждение е, че ще те тури пред себе си, ще ти направи ангел, ще ти тури крила, отдолу ще ти тури подпис и ще ти даде един свободен билет. Колкото искаш да ходиш, където искаш да посещаваш и когато искаш да се върнеш. Като се върнеш от разходката, ще ти пита, видя ли всичко? Видях. Искаш ли още разходка? Не, Господи. Сега искам да Ти служа. Тогава Той ще ти даде да управляваш едно слънце, за което ще отговаряш. Там ще те считат за Бог и като направиш някоя погрешка, те ще се оплачат на Господа. Като направиш ред погрешки, Господ отново ще те върне като човек. Пак ще минеш тази процедура на трансмигриране. На Настранстване, после пак ще те прати в световете, следто и в друга някоя слънчева система и така нататък. Дълго време ще се разхождаш, докато се научиш как да му служиш. И тогава той като те види, няма да ти се намръщи, но ще ти се поусмихне малко и ще ти каже. Ще се научиш да служиш. И като си заминеш от него... Паметна ще ти остане само усмивката му. Бог няма намръщено лице. Той всякога е усмихнат. Който го е видял, той никога няма да го забрави. Как виждаме ние тази усмивка на земята? Вие виждали ли сте усмивката на Бога? Виждали сте я? Първата усмивка на Бога е когато сърцето ви за първи път трепне, първото трепане на сърцето ви, преди да сте любили, това е усмивката на Бога. Това е първата любов. Оттам на сетни нищо не остава. Другите усмивки, това са фотографии на първата. Първата е много ясна. Тя е усмивката на Бога. Тази усмивка се извършва моментално, тя е един момент. Някой казва, не мога да я видя. Други казват, изгубих я. Да, защото тя не може да трае дълго време на земята. Тъй си фактът. Психологически този факт вие го знаете. Тази усмивка може и да не се повтори. И тъй. Изпълнение на волята Божия. Какво нещо беше волята Божия? Волята Божия е този акт, който в даден момент включва благото на всички същества. Тайна молитва.